Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 14. Дурне начинання. Хлопець із дурними вусиками маленької кішки лоскотунки виявився куди спритніше, ніж очікував Старк. Старк чекав на Майкла Дональдсона в його будинку на дев'ятому поверсі в коридорі передпокої, якраз за рогом від дверей і квартири Дональдса. Все було б куди простіше і легше, якби вдалося забратися всередину квартири, як це вже було зроблено з тією сукою. Але з одного погляду на ці двері стало зрозуміло, що її замки і засуви зовсім не ті, що у Міріам. І їх так просто не візьмеш заготованою фомкою. Але все одно все йшло як слід. Було пізно, і всі кролики мали вже міцно спати у своїх норах і мріяти про конюшину. Сам Дональдсон повинен був бути міцно навантажений одурманений. Коли ви повертаєтеся додому о чверті на першу, то, напевно, не з публічної бібліотеки». Дональдсон справді опинився під градусом, але він зовсім не був повільним. Старк виринув за рогу з розкритою бритвою. Поки Дональдсон розбирався зі своїми ключами та дверними замками, він сподівався засліпити жертву дуже швидко та легко. А потім, коли той тільки почне кричати, він переріже Дональдсону його погану горлянку. Старк не хотів рухатися тихо. Він хотів, щоб Дональдсон почув його і повернув до нього обличчя. Все тоді буде дуже просто. Дональдсон так і вчинив. Старк полоснув бритвою коротку і глибоку дугу на обличчі Дональдсона. Але той встиг трохи нахилитися, і Старку не вдалося скоригувати удар. Замість очей бритва розкроїла лоба Дональдсона. Смуга шкіри звисала на його брови, подібно до смужки шпалер. «Допоможіть!» – заволав Дональдсон блискучим, як у барана голосом, і тут настала невизуха. Старк рушив уперед, тримаючи бритву у витягнутій руці. Лезо було повернуте догори, як у Матадора, що салютує бека перед першою коридою. «Окей, не все коту масляна. Не завжди все має йти за наміченим планом. Йому не вдалося засліпити цього дешевого піжона, але кров хлюпала з його чола, і все, що ще бачив цей маленький Дональдсон...» було пофарбоване для нього червоною пеленою. Він націлився на горлянку Дональдсона, але недоносок встиг відкинути її назад майже так само швидко, як було завдано цього удару. «Просто дивовижна спритність», – подумав Старк, мимоволі захопившись спритністю цієї людини з котячими вусиками. Лезо полоснуло тільки повітря за чверть дюйма від горлянки Дональдсона, і той знову покликав на допомогу. Кролики, які ніколи не сплять міцно в цьому червивому і старому великому яблуку, можуть швидко прокинутися. Старк змінив напрямок і висунув лезо максимально вперед, підвівшись у той же час навшпиньки і виконавши своє могутнє тіло вперед. Це було граційне балетне переміщення, і воно мало привести до кінця всієї цієї метушні. Але Дональдсону якось вдалося захистити рукою свою горлянку – Замість того, щоб убити його, Старку довелося обмежитися нанесенням цілого ряду довгих і глибоких ран, які поліцейські лікарі патологоанатоми називають захисними порізами. Дональдсон тримав долоню, і бритва полоснула всі його чотири пальці. На середньому пальці було надіти масивне кільце, яке видало лише металевий дзвін – бринг! При зіткненні з бритвою, що безжально і майже без будь-яких видимих зусиль, стиснула інші пальці, як серп колося. Цього разу Дональдсон відкрив рота для справжнього крику, і Старк знав, що вже важко буде розраховувати, що ніхто не почує і не помітить цей сигнал лиха. Незабаром, якщо вже не зараз, будуть телефонні виклики поліції. Але не можна було залишати Дональдсона живим. Якщо вже взявся за мокру справу, ти не повинен зупинятися на півдорозі. Старк зібрався. Вони зараз уже пересунулися коридором до дверей до сусідньої квартири. Він кілька разів дбайливо змахнув бритвою, щоб очистити лезо. Краплі крові забризкали стіну кремового кольору. Ще далі в холі відчинилися двері, і чоловік у блакитній піжамі із розпатленим волоссям визирнув назовні. «Що тут відбувається?» – прорепетував він таким голосом, що було зрозуміло йому начхати хоча б і на папу римського. Опинись він тут у цей час, коли вечірка закінчена. «Вбивство!» Просто сказав Старк і на мить перевів очі з закривавленої і кричащої людини, що кидається перед ним на людину в дверях. Пізніше цей чоловік говоритиме поліції, що очі злочинця були блакитні. Яскраво блакитні. І явно божевільні. «Ви щось ще хочете?» Двері зачинилися так швидко, що можна було вирішити, ніби вони не відчинялися зовсім. Якби він не панікував і не зважаючи на всі отримані рани... Дональдсон все ж таки побачив ту найкращу можливість, яку йому надав Старк під час своєї короткої розваги бесідою. І він використав її. Маленький недоносок справді був дуже швидкий і спритний. Захоплення Старка зросло ще більше. Дивовижна спритність і почуття самозбереження майже виправдовували ту нісенітницю для трехнутих, якою займався цей виродок. Якби Дональдсон подався різко вперед і схопився б зі Старком, це створило б значно серйозніші проблеми, ніж весь цей дитячий садок, яким вони займалися досі. Але натомість Дональдсон повернувся, щоб бігти. Цілком зрозуміло, але це велика помилка. Старк помчав слідом, величезні черевики шипіли паркетом, і цей шум віддавався в потилицю і в шию Дональдсона, підтверджуючи, що зараз це справді його кінець. Але коли бритва вже мала нарешті зробити свою справу і повернутися додому, Дональдсон примудрився одночасно з ударом Старка нахилитися головою вперед і якось прибрати її всередину, подібно до черепашки, що ховає голову в панцер. Старк почав думати, чи не телепат Дональдсон. Цього разу замість смертельного удару бритва просто зняла шматок скальпу з потилиці Дональдсона та порізала його шию ззаду. Це викликало ще більше крові, але не було смертельним. Все було якоюсь сумішю помилок, жаху та безглуздя. Дональдсон мчав коридором, кидаючись з боку в бік, іноді навіть відлітаючи від стіни, як м'ячик від пінг-понгу після коронного удару прославленого гравця, який набрав понад сто тисяч очок цим ударом. Він не переставав кричати. Кривавий слід тягнувся за Дональдсоном на всій відстані. Він стукав у двері, відзначаючи їх кривавими відбитками. І він ще не помер. Але ніякі двері поки не відчинялися, хоча Старк знав, що не менш ніж у півдюжині квартир зараз півдюжина пальців набирає, або вже набрали, 9-1-1 на циферблатах та дисках своїх телефонів. Дональдсон, хитаючись з останніх сил, рвонувся до ліфтів. Ані розсердившись і не злякавшись, а тільки страшенно роздратований Старк переслідував його. Раптом Старк прогримів. «Ах, чому б тобі не зупинитися і не вести себе як слід?» Крики Дональдсона про допомогу перетворилися на несамовитий вереск. Він намагався озирнутися довкола. Його ноги заплелися одна за одну, і він завалився за десять футів від маленького ліфтового майданчика. Навіть найшвидші з хлопців, подумав Старк, врешті-решт тікають від своїх щасливих думок, якщо ти їх достатньо поріжеш. Дональдсон підвівся навколішки. Він, мабуть, хотів доповсти до ліфта, коли ноги відмовлялися його тримати. Він намагався озирнутися, повертаючи своє закривавлене обличчя у пошуках переслідувача. Старк завдав ногою на каутуючий удар по носу Дональдсона за всіма правилами футбольного мистецтва. Будь-який шанувальник футболу, напевно, оцінив би силу і точність цього удару. Голова Дональдсона закинулася назад і вдарилася об стіну ззаду з такою силою, що череп мав як мінімум тріснути на цій ділянці. «Зрештою, я витягнув твої батарейки, так?» – пробурмотів Старк і почув шум відчинених позаду дверей. Він обернувся і побачив жінку з дуже чорним волоссям і такими ж чорними очима, що оглядали весь коридор. «Забирайся, сука!» – прокричав Старк. Двері зачинилися, наче вони були на пружині. Він нахилився, схопив Дональдсона за його рідіючі і подекуди вже посивіле волосся, відвернув його голову назад і полоснув горлянку. Він подумав, що Дональдсон, вочевидь, віддав кінці навіть до того моменту, як ударився головою об стіну, і вже майже напевно після цього, але завжди краще бути цілком впевненим. А крім того, раз ти почав мокру справу, ти маєш закінчити її лезом. Він швидко і впевнено відскочив від Дональдсона, але той не фонтанував на відміну від жінки. Старк попрямував до ліфтів, складаючи бритву та опускаючи її в кишеню. Ліфт, що наближається до майданчика, тихо прошурхотів. Це може бути домогосподарка, а може просто квартирант, оскільки повертатися додому о першій ночі зовсім не так вже й пізно для великого міста, навіть якщо це відбувається в понеділок, а не у уікенд. Немає значення, хто це. Старк швидко підійшов до кута ліфтового майданчика, де знаходилася велика діжка з пальмою і абсолютно марна, як і непрезентабельна картина. Він сховався за пальмовою діжкою. Усі його почуття різко загострилися. Це міг бути хтось, хто повертається з дискотеки або після ділового обіду, що здорово затягнувся. Але Старку це не дуже вірив. Він відчував, що це може бути поліція. Він навіть знав це. Можливо, патрульна машина виявилася ненароком поблизу цієї будівлі коли один із мешканців дзвонив у поліцію, повідомляючи про те, що відбувається в холі вбивства. Цілком ймовірно, але Старк сумнівався у цьому. Набагато ймовірніше, що у Бомонта поїхав дах. Сестричку знайшли, і прибула поліція для охорони Дональдсона. Краще пізно, аніж ніколи. Він повільно ковзнув униз по стіні, торкаючись її спиною, і забруднений кров'ю спортивний плащ Старка видав легкий звук. Він не міг сповсти дуже низько як підводний човен, у якого на поверхні стерчить тільки перископ, та й укриття за діжкою було досить умовним. Якщо вони озирнуться навколо, то, напевно, помітять його. Однак Старк був майже впевнений, що вся їхня увага буде привернута експонатом А, що лежить посередині майданчика. Хоча б на кілька секунд, а їх буде цілком достатньо. Листя пальми було широким і відкидало химерні тіні на обличчі Старка який виглядав, як блакитноокий тигр із заростей. Двері ліфта відчинилися. Послідував дружний вигук типу «Помилуй мене, господи!» чи інший, і на майданчик вискочили двоє полісменів у формі. Слідом за ними з'явився чорношкірий хлопець у джинсах в обтяжку та у великих старих тенісних туфлях. На ньому була також теніска із короткими рукавами. Спереду красувався напис «Власність нью-йоркських янків». Він також носив затемнені окуляри, і якби він не був детективом, Старк був би просто Джорджем з джунглів. Коли вони йшли на розкриття, вони завжди заходили надто далеко, а потім починали діяти надто сором'язливо. Це виглядало так, якби вони щось знали, вони б обов'язково допомогли, але їм ніяк не вдавалося дізнатися вчасно. Це була, чи мала бути охорона Дональдсона». Вони, звичайно, не триматимуть детектива у пересувному розшуковому автомобілі. Це було б дуже малоймовірно. Цей хлопець прибув із охоронцями, щоб спершу допитати Дональдсона, а потім понянчити його. «Вибачайте, друзі», – подумав Старк, – «я думаю, що ці дні дитячої балаканини вже скінчилися». Він схопився на ноги і обійшов діжку. Жоден лист пальми не здригнувся. Ноги безшумно рухалися паркетом. Він прослизнув менш ніж за три фути від детектива, що нахилився над вбитим, і витягав револьвер. Старк міг би дати по його заду гарного стусана, якби тільки побажав. Він втиснувся в ще відкритий ліфт в останній момент перед тим, як двері повністю зачинилися. Один із полісменів вловив куточком ока якийсь рух. Може двері, може самого Старка, і підняв голову від тіла Дональдсона. «Гей!» Старк підняв руку і показав полісмену віддулю. Всього лише. А потім двері остаточно зачинилися. Майданчик на першому поверсі був порожній, лише швейцар, здавалося, спочивав за столом, повністю відключившись від земних турбот після отриманого нокауту. Старк вийшов, повернув заріг, заліз у вкрадену машину і поїхав. Філіс Майерс жила в одному з нових багатоквартирних будинків на Вестсайт у Манхеттені. Її поліцейська охорона у супроводі детектива, який носив кросівки Nike, хокейний светер New York Islanders із закоченими рукавами і ті ж незмінні темні окуляри, прибула опів на 11-го 6 -го червня і знайшла її повністю зануреною в творчу роботу. Спершу вона була мало балакучою і навіть похмурою, але значно відтанула, почувши, що хтось, кого вважають Джорджем Старком, може прагнути вбити її. Вона відповіла на всі питання детектива про інтерв'ю Теда Бомонта, яке вона називала «зйомкою Теда Бомонта», заправляючи свої три камери новою плівкою та чаклуючи над двома дюжанами об'єктивів. Коли детектив поцікавився, чим вона займається, вона підморгнула йому і заявила. «Я вірю в девіз бойскаутів. Хто знає, може справді щось станеться». Після допиту вже за дверима квартири один із полісменів запитав детектива. «Вона вірить у це?» Звичайно, відповів той. Її труднощі в тому, що вона взагалі нічого не вважає реальним, окрім своїх фотографій. Для неї весь світ – це фото, яке чекає на події. Це просто дурна сучка, яка справді вірить, що вона завжди стоїть там, де треба, зі своїм об'єктивом. Нині опів на четверту ранку 7 червня, коли детектив давно вже пішов, минуло вже більше двох годин після повідомлення охоронцям Філіс Майерс про вбивство Дональдсона. Це повідомлення прийшло за рацією, закріпленою на їх поясах. Їм радили бути особливо обережними та надзвичайно пильними, оскільки психопат, з яким зараз вони могли стикнутися, виявився надзвичайно кровожерливим і спритним. «Обережний, це моє друге ім'я», – сказав коп номер один. «Який збіг?» – вторив йому коп номер два. «А моє друге ім'я – надзвичайний». Вони працювали разом понад рік і добре ладнали. Зараз вони жартували один з одним, а чому б і ні. Вони були озброєними членами червивого та старого, але найпрекраснішого великого яблука, що стояли в холі на 26-му поверсі багатоквартирного будинку. Кондиціонери працювали відмінно, і поки що ніхто не стрибав зі стелі зі спрямованим на них автоматом УЗІ, який ніколи не дає осічок. Це було реальне життя, а не 87-й роман у серії про поліцейські подвиги або фільм про Рембо. А те, що реальне життя включає безсонну ніч тут, могло бути навіть трохи краще, ніж патрулювання в поліцейській машині для припинення п'яних бійок у барах або сімейних сварок, між не менш п'яними чоловіками і дружинами в їх квартирах. Реальне життя має завжди припускати їхню обережність та надзвичайність дій – у кондиціонованих холах з пекотними ночами у місті. Так вони твердо рахували. Вони просунулися ще далі у своїх роздумах на цю тему, але двері ліфта відчинилися, і з нього вийшов поранений сліпий чоловік, який невпевнено пішов у середину коридору. Він був високий і дуже широкоплечий. Йому навряд чи було більше сорока. Він був одягнений у спортивний плащ та штани, які не зовсім підходили до плаща але й не дуже псували загальне враження. Перший полісмен, обережний, мав час подумати, що людина, яка підбирала сліпому одяг, повинна мати непоганий смак. На сліпому були також великі чорні окуляри, які з'їжджали йому на ніс через зламану дужку. Це були не затемнені окуляри, а темні сонцезахисні, типу тих, що носив людина-невидимка, з роману Уелса. Сліпий тримав обидві руки простягнутими вперед, Ліва була порожня, а вправі він тримав брудну білу палицю з гумовим набалдашником. Обидві руки були вкриті засохлою кров'ю, бризки крові були видні на плащі та на сорочці сліпого. Якби обидва охоронці Філіс Майерс справді були надзвичайно обережними, одна річ неодмінно видалася б їм дивною. Сліпий чоловік поводився так, ніби з ним щойно трапилося якесь нещастя, щось обов'язково трапилося не дуже приємне але кров уже побуріла і засохла. Це змушувало припускати давність події, факт, який мав би насторожити полісменів, як невідповідний у усьому сценарії. Він мав послужити їм червоним сигналом тривоги. Хоча цього, мабуть, і не можна було вимагати. Все сталося дуже швидко, а коли такі речі відбуваються досить швидко, вони не дають можливості їх обміркувати та оцінити навіть за особливої пильності та надзвичайної обережності. «Ви просто пливете за течією». Якусь мить вони ще стояли біля дверей Філіс Майерс, щасливі як школярі, у яких скасували сьогодні заняття через поломку в бойлерній, а наступної миті закривавлений сліпий чоловік уже опинився перед їхнім носом, розмахуючи своєю брудною білою палицею в пошуках потрібного шляху. Не було часу на роздуми, можна було тільки діяти. «Поліція!» Вигукував сліпий ще навіть до того, як двері ліфта відчинилися повністю, щоб випустити його. «Швейцар сказав, що полісмени десь тут, на 26-му поліція, ви тут?» Тепер він шукав шлях у холі. Палиця постукувала з боку в бік і «хук». Він торкнувся стіни зліва і повернувся в інший бік. Потім знову «хук». Стіна виявилася і праворуч, і якщо ще хтось не прокинувся на поверсі від цього гуркоту то його чекала ця радісна перспектива вже в недалекому майбутньому. Надзвичайний і обережний подалися вперед, навіть не переглянувшись. «Поліція, посер. поспішив надзвичайний. «Тримайтеся, ви збираєтеся впасти на...» Сліпий смикнув головою в напрямку надзвичайного голосу, але не зупинився. Він відхилився назад, розмахуючи вільною рукою та палицею, нагадуючи при цьому самого Леонарда Бернстайна – який намагається диригувати нью-йоркським філармонічним оркестром після того, як викорив порцію або дві крека. «Поліція, вони вбили мого собаку поводиря. Вони вбили Дейсі! Поліція, сер. Обережний підійшов до нещасного сліпого. Невтішний чоловік, що хитається з боку в бік, опустив вільну руку в кишеню плаща, але вийняв звідти зовсім не два квитки на гала-концерт, організований товариством сліпих, а револьвер 45-го калібру. Він направив його на обережного і двічі натиснув курок. Постріли були приглушені і незрозумілі в цьому тісному і майже закритому холі. Натомість було багато блакитного диму. Обережний отримав кулі майже впритул. Він осів на підлогу з продірявленими грудьми, а його кітель був опалений і продовжував тліти. Надзвичайний завмер перед націленим на нього дулом у руках сліпого. «Заради Бога, будь ласка, не робіть цього», – сказав надзвичайний дуже тонким голосом. Він звучав, немов голос маленької дитини. Але сліпий вистрілив ще двічі. Стало ще більше блакитного диму. Постріли були надзвичайно точними для незрячої людини. Надзвичайний упав горілиць на паркет холу, сіпнувся в конвульсії і затих. У Ладлоу за 500 миль від Нью-Йорка Тед Бомонд неспокійно повернувся у сні. «Блакитний дим!» – промимрив він. «Блакитний дим!» За вікном спальні дев'ять горобців сиділи на телефонному стовпі. До них приєдналися ще добрих півдюжини. Птахи сиділи, тихі й непомітні, над спостерігачами у патрульній поліцейській машині. «Мені вони більше не знадобляться», – сказав сні Тед. «Тед», – сказала ліс, сідаючи в ліжку, – «Тед, ти чуєш?» Тед відповів щось невиразне, продовжуючи спати. Ліс подивилася на свої руки. Вони вкрилися гусячою шкірою. «Тед, знову ці птахи, ти знову чуєш їх!» Тед нічого не сказав. За вікном горобці дружно злетіли і зникли в темряві, хоча час для їхнього польоту був зовсім непридатним. Ні ліс, ні обидва поліцейські в машині не помітили їх. Старк відкинув чорні окуляри і ціпок у бік. Холл був сповнений їдкого диму. Кольт Старка був заряджений розривними кулями. Дві з них прошили полісменів на виліт і рознесли стіну коридору. Він підійшов до дверей квартири Філіс Майерс. Він був готовий викликати її назовні, але вона опинилася саме за дверима. І Старк зміг коротко сказати їй те, що мало заспокоїти леді найбільшою мірою. «Що тут діється?» – прокричала вона зляканою. «Що трапилося?» «Ми взяли його, міс Майерс!» – лагідно відповів Старк. Якщо вам хочеться зробити фотографію, робіть це страшенно швидко. І запам'ятайте, що я ніколи нічого вам не дозволяв спеціально. Вона тримала двері на ланцюжку, коли прочинила її, але все було окей. Коли вона приклала своє велике каре око до об'єктиву, Старк послав у нього кулю. Закриття її очей, вірніше, того одного, що ще існувало, тут було необов'язковим ритуалом. Тому Старк повернувся і кинувся до ліфтів. Він не зволікав, але й не втік. Одна з квартирних дверей прочинилася. Здавалося, всі тільки й займалися такою розвагою цього вечора. І Старк погрозив револьвером кролячій морді з витріщеними очима, коли побачив її. Двері квартири відразу зачинилися. Він натиснув кнопку ліфта. Двері відчинилися відразу, чого можна було очікувати в нічний час, коли одночасно працюють три ліфти. Старк жбурнув револьвер через плече на підлогу. Спустившись на перший поверх, Старк пройшов повз уже другого, відключеного ним за цей вечір швейцара, якого він нокаутував тростиною, вкраденою у сліпого на 60-й вулиці, і вийшов із під'їзду. Сонце сходило у вітальні Ріка Коулі, коли задзвонив телефон. Ріку було 50, і він був червонооким, змарнілим і напівп'яним. Він зняв слухавку сильно тримтячою рукою. Він ледве усвідомлював, де він знаходиться, і його втомлений мозок, що відключився, намагався навіяти йому, що взагалі все це відбувається у вісні. Чи не був він лише три години тому в бюро моргу на першій авеню, впізнаючи там поранене тіло своєї колишньої дружини, всього за якийсь квартал від шикарного маленького французького ресторану, де обслуговували не просто клієнтів, а лише друзів? Чи була за його зовнішніми дверима поліція? тому що людина, яка вбила Міріам, могла також спробувати зробити це з ним. Невже це все правда? Звісно ж, ні. Безперечно, Сон. І, можливо, дзвінок зовсім не телефонний. Це лише автоматичний будильник біля ліжка. Як правило, він ненавидів цю трикляту штуковину, неодноразово ж бурляв її подалі від себе. Але цього ранку він би розцілував її навіть по-французьки. Рік, однак, ще так і не прокинувся до кінця. Нарешті він пробурмотів у слухавку. «Хеллоу!» «Це людина, що перерізала горлянку вашій дружині», – промовив безпристрасний голос. І Рік раптом відразу прокинувся. Усі його боязкі мрії про замість реальних подій блискавично зникли. Це був той голос, який вам краще чути тільки у вісні, але ніколи у звичному своєму житті. «Хто ви?» – почув Рік свій слабкий переляканий голосок. Запитайте до Бомонта, хто я, сказав чоловік, він усе знає про це. Передай йому, що я сказав, ти розгулюєш навколо мертвих. І скажи йому, що я ще не приготував безглуздої начинки. Ріку почувся клік слухавки, що опускалася незнайомцем, секундна тиша і сигнали, що лінія звільнилася. Рік теж опустив слухавку, подивився на телефон і раптом розплакався. О дев'ятій ранку рік зателефонував у контору і повідомив Фріді що вона і Джон можуть йти додому. У них сьогодні й до кінця тижня вихідні дні. Фріда захотіла дізнатися, чому. І сам Рік здивувався тому, що не зміг сказати їй якусь брехню чи напівправду. Щось типу того, що Рік був замішаний в розкритті заплутаного та серйозного злочину. Але не в силах і розповідати все докладно, доки не пройде перший шок. «Міріам мертва», – відповів він Фріді. «Її вбили у її ж квартирі цієї ночі». Фріда коротко зітхнула і з жахом вигукнула. «Ісус Христос, рік, не жартуй так! Коли ти так жартуєш, ці речі справді відбуваються!» «Це правда, Фріда!» – сказав він і знову мало не розплакався. «І ці сльози, і ті, які він пролив у морзі, і ті, що були в машині назад звідти, і ті, які викликав цей безумець своїм дзвінком, і ті, які він намагався зараз утримати, всі вони були лише першими». Думки про сльози у майбутньому змусили його особливо гостро відчути все своє нещастя. Мір'ям була повія, але вона була по-своєму солодкою повією, і він любив її. Рік заплющив очі. Коли він відчинив їх, то побачив людину, що дивилася на нього через вікно, хоча воно знаходилося на 14-му поверсі. Рік схопився, але побачив робочу форму на цій людині. «Мийник скла». Робітник помахав рукою у своїй люльці. Рік підняв руку в привітанні у відповідь. Здавалося, його рука раптом почала важити добрих вісім сотень фунтів, і він упустив її на стегно майже миттєво. Фріда знову порадила йому не жартувати, і це викликало в нього ще більший смуток. Сльози, розумів він, це лише початок. Він сказав «Хвилинку, Фріда!» і поставив телефон на підлогу. Він підійшов до вікна, щоб закрити фіранки. Йому цілком достатньо розмовляти з Фрідею на іншому кінці дроту. Не вистачало ще, щоб чортів чортівмийник спостерігав за ним цієї хвилини, такої тяжкої і неприємної. Коли він підійшов до вікна, чоловік у люльці поліз у кишеню комбінезона, щоб витягти звідти щось. Рік раптом відчув сум'яття. «Передай йому, що я сказав, ти розгулюєш довкола мертвих, Ісус Христос». Мийник розгорнув маленький плакат. На жовтому тлі красувалися чорні літери. Послання було облямоване обличчями, що широко посміхалися. «Насолоджуйся прекрасним днем», – говорила вона. Рік сумно кивнув. «Насолоджуйся прекрасним днем. Звісно». Він закрив фіранки і повернувся до телефону. Коли нарешті Ріку вдалося переконати Фріду, що він зовсім не жартує, вона спершу вибухнула криками і стогонами – а потім абсолютно щирими риданнями. Всі в конторі, та й усі клієнти, навіть цей тупий Олінджер, який писав страшенно погані науково-фантастичні романи. І, звичайно ж, сам Рік вторив її стогнаннями плачу, поки нарешті не роз'єднався з Фрідою. «Добре, принаймні, що я закрив фіранки», – подумав Рік. Через п'ятнадцять хвилин, коли Рік готував собі каву, він знову згадав дзвінок того божевільного. Адже зовні квартири біля її дверей перебувають два поліцейські охоронці. Якого ж біса він не сказав їм про це? Чому він став таким недоумкуватим? Так, подумав він, моя дружина померла, і коли я побачив її в морзі, вона виглядала, ніби в неї виріс ще один рот, двома дюймами нижче підборіддя. Щось треба робити з усім цим. Запитай Теда Бомонта, хто я. Він знає про це. Він, звичайно, мав на увазі телефонний дзвінок Теду. Однак свідомість Ріка все ще перебувала у вільному падінні. Речі набували нових пропорцій, які він не міг, принаймні, зараз ніяк уловити. Так, він, звичайно, подзвонить Теду. Йому слід це зробити відразу після того, як він повідомить про дзвінок того психопата своїм охоронцям. Він дійсно все розповів їм, чим надзвичайно зацікавив поліцейських. Один з охоронців по своїй переговорній рації – Одразу зв'язався з поліцейським управлінням і передав всю отриману інформацію. Закінчивши розмову, він повідомив Ріку, що шеф детективів запрошує його до поліції для надання свідчень щодо цього надзвичайного дзвінка. Поки Рік це робитиме, у його квартирі сидітиме їх хлопець і підключить до телефону Ріка записуючий пристрій та обладнання для пеленгування його співрозмовників. Якщо, звісно, будуть ще інші дзвінки. Це цілком можливо, сказав другий Копріко, ці психопати просто закохані у власні голоси. Я мушу спершу подзвонити Теду, зауважив Рік. Він може бути в біді також. Саме так усе пролунало. Містер Бомонд знаходиться під охороною поліції в мені, містер Коулі. Краще ходімо, гаразд. Однак мені здається, ви цілком зможете подзвонити йому із поліції. А зараз ви візьмете плащ. Тому Рік, збентежений і зовсім не впевнений, що все це відбувається з ним, наяву, дозволив їм відвести себе. Коли вони повернулися до квартири Ріка за кілька годин, один із охоронців Ріка, побачивши двері, раптово насупився і сказав, «Тут нікого нема». «І що ж?» – стомлено запитав Рік. Він відчував повне виснаження та розбитість. Йому ставили безліч питань, і він відповідав, як міг. Складне завдання, оскільки лише деякі з цих питань – Здавалися йому такими, які мають сенс. Якби хлопці зі зв'язку закінчили до нашої парафії, вони мали би почекати нас. «Може, вони всередині?» – запитав Рік. «Один із них можливо, але другий має бути тут, зовні. Це стандартна процедура». Рік вийняв ключі, пошукав потрібний і вставив його в замкову щелину. Його не хвилювали усі ці проблеми поліцейських процедур. Дякувати Богу, йому залишилося виконати тільки одну справу – що залишилося зранку. «Я повинен спочатку подзвонити Теду», сказав він самому собі. Він зітхнув і трохи посміхнувся. «Ще навіть не полудень, а я почуваюся так, ніби цей день ніяк не скінчиться». «Не робіть цього», раптом вигукнув один із полісменів і кинувся вперед. «Не робіть, що...» Почав рік, повертаючи ключ, і двері з гуркотом вибухнули хмарою вогню і диму. Полісмен, чиї навички та інстинкти спрацювали надто пізно, був упізнаний своїми близькими, а Рік майже випарувався. Інший полісмен, який стояв трохи позаду і встиг нахилитися під час вигуку товариша, піддався подальшому лікуванню від опіків та струсу мозку, а також тривалому внутрішньому розслідуванню цієї справи. Завдяки щасливому випадку, майже чарівному, вся шрапнель від дверей і стіни пролетіла навколо нього густою хмарою, не торкнувшись його тіла. Він уже ніколи знову не зміг працювати в поліції. Вибух миттєво зробив його глухим на все життя. У квартирі Ріка у вітальні лежали два трупи техніків з відділку зв'язку, які мали попрацювати з телефоном. До лоба одного з них кнопкою була прикріплена записка. «Горобці літають знову!» До чола іншого було прикріплено інше повідомлення. «Більше дурної начинки!» Передайте Теду.